відчуваючи за спиною розкіш порожньої квартири. І що ніхто мені не дорікне за чудові, жахливі на жінчин густ харчові запахи, бо вони, мої бідолашні жінки, дружина і дочка, воліли, щоб їжа була без жодного запаху. Для мене завжди було дивно, що саме безпашна їжа їм подобалася бо мені саме запах давав збудження і бажання той харч поглинути. Після того повільно пив каву, покурюючи. Всопереч грізні забороні. Двері до кухні при цьому зачинив, а вікно, незважаючи на холод, відхиливе і було мені тепло і затишно. Кава чудово под'єднувалася із смаком тютюну. До речі, вона також Чудово пахло. Ні, подумав я, жити в цьому світі можна. Не треба тільки труїтися дрібницями життя передусім побуту. А навпаки, постійно вивищуватися духом. Тобто міркувати про речі високі чи фантасмагоричні. Ну, хоч би про ту стародавню, здається, німецьку вуличку, на якій побував, коли їхав у трамвай. Отже, пив каву, вільно грався димом, зовсім не боючи, що мене вперіщить по голові сталевий жіночий покрик і вижене на балкона. а там на балконі холоди, сніг і сніг на цілому світі, і в ньому ніби шматок криги, блакитна жіноча постать яка не чому починає мене не те, що хвилювати, а якось дивно псувати мені життя. І я блаженно подумав, що жінки – ніби музика. Їх приємніше сприймати здаля, як оту, приміром, зрожевілу студенточку. А коли до них наближатися, чудова музика перетворюється у здохлу їжу перестуджених у холодильнику каструлях, яка може викликати апетит або ж у голодуючого, або ж у людини, якій байдуже що їсти. Червону ікру чи лайно? Відповідно, і та блакитна жінка на сніговому тлі була прекрасна. І це ще питання, чи такою виявиться, коли побачу її обличчя. А коли її обличчя... Блаженно подумав я. Те саме, яке бачив у вісні. І таке саме, яке бачив у видженні під час трамвайного марення. Тоді це ще питання, чи такою ж прекрасною здасться, коли б я з нею заговорив. Адже й це закон. Найпрекрасніша жінка тоді, коли мовчить. Ці думки... Ясна річ були утровані, може й трохи жонофобні, але в той час, коли після тригодинного говоріння відчував тишу, попивав чудову каву і не менш чудовий тютюновий дим, вони були мені приємні і по-своєму втішали і гармонізували мене. Але й інше відчувалося, коли б дотримався Заведеного в цій хаті ладу? Тобто, коли б пообідавши з дохлою в заморожених каструльках їжею, А вийшов покурити таки на балкона, То чи побачив би жінку в блакитному? Чомусь був певний, що побачив би. Це, до речі, легко можна було б перевірити, Але не бажав рухатися бо в мене поступово наливався сон. Чи точніше, бажання передрімнути. А коли б на того балкона поліз би і ту жінку побачив, то про ніякі пообідній сон не могло б бути й мови, це вже я знав напевне. Тому почав думати про загадкове явище реінкарнації, тобто перевтілення душ. Гадаючи, чи оте видження в трамваї не було виявом того, адже вуличка та жінка, яку на ній побачив, напрочуд мені знайомі, і вони перейшли в мою уяву не як просто фантасмагорія, а скоріше як спогад того,